Театр перед мікрофоном. У студії Ольга Лігус. Сьогодні прозвучить продовження радіовистави Захар Беркут за однойменною повістю Івана Франка. Нагадаю, у цьому творі зображена боротьба Карпатської Русі проти татаро-монгольської навали 1241 року. Головний герой повісті Захар Беркут – старий мудрий чоловік. Він очолює громаду мешканців села Тухлі, що розкинулося у квітучій долині Карпатських гір. Боярин Тугар Вовк прагне влади над Тухольцями, але вони встають на захист своїх прав і вирішують вигнати Тугара Вовка із Тухольщини. У цей час у карпатські землі вриваються монгольські полчища. Підступний боярин вступає з ними у змову, аби підкорити волелюбну тухольську громаду. За це він обіцяє провести ворогів через гори. Разом із боярином у монгольському таборі опиняється його донька Мирослава, яка, на відміну від батька, пройнялася глибокою повагою до тухольців. Навіть покохала молодшого сина Захара Берку та Максима. Під час першого бою із монголами загинуло чимало тухольських юнаків, а Максим потрапив у полон. Дивний сон снився Захарові Беркутові. Здавалося йому, немо Нині їх дорічне свято сторожо. І вся громада зібрана доокола каменя при вході Тухольської тіснини. Дівчата з вінками, молодці з музикою, всі в прозничних чистих строях. Оце він, найстарший віком у громаді, перший наближається до святого каменя і починає молитися до нього. Якийсь Таємничі, тривожні, болючі чуття опановують його серце під час молитви. Щось щемить нього в глибині душі, і сам він не знає, що такого. Темно робиться кругом, чорні хмари покривають небо, громи починають бити, блискавиці полагкотять облітають увесь небозвід, осліпляючи магнем. Земля здригається, і разом, звільне перехиляючись, святий камінь рушається з місця і страшенним лускотом валиться на нього. Що це може значити, щастя чи нещастя? Захаре! Захаре! Послухай, Захаре! Пастухи з сусідньої полонини прибігли до села. Кажуть, що бачили якусь бійку коло боярського дому. Якусь громаду незвісних чорних людей. І ще побачили побоїще кроваве і укрите трупами. От і сповнився мій сон. В обороні свого села поліг мій Максим. Так воно і треба. Раз умирати кожному. Але славно умиратися не кожному длучається. Не сумувати мені за ним, але радуватись його долею. Що діяти, як боронитися, ми хочемо загинути, як наші брати, тільки по наших трупах увійдуть вороги в тухольську долину. Тіснені поробити засіки і з них разити ворога. Вірно, вірно, вірно, вірно. вірно. вірно. вірно. тих же. Хоч то воєнне діло, не моє діла. І не мені старому радити про те, до чого не можу приложити своїх рук. Але все-таки, я думав би, що невелика наша заслуга буде, коли відіб'ємо ворогів. Сини наші погибли з їх рук. Кров їх обагрила нашу землю і кличе до помсти. «Не відбити!» Але розбити їх, все повинна бути наша мета. Не гнів тобі будь сказано, батьку Захаре. Але твоя рада, хоч мудра і велико обіцяє славу, Та неможливо для нас. Слабі наші сили, а ворожа сила велика. Щастя наше, коли здужаємо відбити їх від свого села І відвернути від шляху. Розбити їх ми не маємо й надії. Здорові були, чесна громада. Хто це? Це Мирослава, дочка нашого боярина. Я спішила звістити вас, що вороги надходять. Перед вечором будуть тут, то щоб ви приготовилися, як їх прийняти. Ми зналися, санамна новина. Тим ліпше для мене, що ви вже приготовлені. А тепер прошу вказати мені, де тут Захар Беркут? Ось я, дівчина. Дозволь, чесний батько, сказати попередусього, що син твій живий і здоровий. О, Боже! Де ж він? Не лякайся, батько, то є вістий, котру скажу тобі. Твій син у неволі. Ні. То не може бути. Мій син краще десь на кусні порубати себе, аніж узяти себе в неволю. Це не може бути. Ти хочеш не лякати мене, недобра дівчино. Ні, батько, я не лякаю тебе. Воно справді так. Я ж тепер просто з ворожого табору бачила його, говорила з ним. З силою і підступом узяли його, закували в залізні пута. Хоч без рани, а весь облитий кров'ю ворогів. Ні, батьку, твій син не подав ім'я твоє в неславу. І що ж він говорив тобі? Казав мені йти до тебе, батьку, потішити тебе в твоїй самотій тузі, стати тобі за дочку, за дитину. Бо я, батьку, я сирота. Я не маю вітця. Не маєш. Невже ж Тугар Вовк погиб? Ні, Тугар Вовк живий. Але Тугар Вовк перестав бути моїм батьком, відколи зрадив свій край. Мій син, хто мене потішить по його страті? Не бійся, батьку. Може, нам удасться. Видобути його на волю. Слухай лише, що наказував мені Максим. Він радив Тухольській громаді не спиняти ворогів перед тісниною, але впустити їх у кітловину. Тут можна їх обступити і виробити до останнього. А коли ні, то виморити голодом. Треба тільки поробити засіки у вивозі при водопаді. І повиносити з села все добро громадське, все збіжя весь хліб усю худобу, а потім замкнути їх тут зо всіх боків. Вірно, вірно. вірно, вірно. Тепер я бачу, що ти варте бути дочкою Захара Беркута, це правдиві слова мого сина, з них віє його сміливий дух. Тими словами ти здобула моє батьківське серце. Тепер я легше віджалою сина, коли небо післало мені замість неба таку доньку. Ні, батько, не говори так. Син твій не буде страчений. Чи всі згодні з порадою, що її чули зараз? Згодні. Захаре, чого ж чекати треба йти? Беріть із собою все. Не лишайте ворогів і нічого. Зараз... І вирушаємо! Ось і тухля, бегадири! Прокляті пси! Зачули нас, поховалися! Чи заночуємо тут, Багадири? Поки не зустрінемось з ними, поти не можемо ночувати. Веди нас до виходу з цієї ями. Треба забезпечити собі вихід. Вихід безпечний. Коли втім разом з верха стіни посипалось величезне каміння на зайт, калічачи та розбиваючи їх. Зоїк напасників, ранених і повалених на землю вдарив під небо. Закрякала хижа птиця над своїми жертвами. Куди ви? Безсумні, без передбавив вхід до вивозу, куди за мною. Далі сеячі серця, далі за мною, далі хворі вивозом. Наша вибізда! Всіх нафтих, всіх бітам згори! Трапили сюди! Переді не трапили, а задні підганяють стрілами! Що ж я вам, діточки, пораджу? Не бійтеся! Ми живо поворожимо їм! Нехай собі стріляють! А ви рати ще в руки і плазом додолу! А коли передні покажуться до половини на горі, тоді разом на них. Самі вони заслонять вас від стріл. А обваливши передніх, ви обвалите й задніх. Сумерки сприяють нам. Долиці, це твоя вина. Ти запровадив нас усю западню, відки ми вийти не можемо. Подвійний зраднику, все твоя вина. Великий бегадири, я не винен, тому що ті смерди опираються нам. Вели розложитися війську на ніч і відпочити, а завтра рано сам побачиш, що вони пириснуть перед нашими стрілами, як сухе осіннє листя перед подувом вітру. Все ти хитро говориш, щоб відвернути мій гнів, аби скинути з себе вину. Але ні. Ти запровадив нас сюди. Ти мусиш і вивезти нас без страти часу людей. Чуєш, я мовлю? Пета обіцяв мені всі гори в дідицтво, велике карпатське князівство, а Борунда грозить мені не знати чим. І він міг би додержати слова, проклятий. Що ж, чи підлягати йому? А вже ж, я в його руках. Я невольник, как сказал тот поганець Максим. Максим? Дай мне умертик спокойно. Дурный, хлопче. Таким, как ты, треба жить, а не про смерть думать. Життя дорога річ и за никакие скарби его не купишь. Життя в неволю ничего не варте. Краще смерть. Ну так, понимается. Але ж я кажу тобі, що можеш бути вільний... Зраджуючи свій народ, ні краще вмерти, ніж так заробляти на вільність. Не про те тепер річ, а про те, що й без того, як ти кажеш, зради, ти можеш бути вільний ще й сьогодні. Як? Твої тухольці обскочили нас у тій долині. Завалили вихід. Надіюсь, що й не вийдете вже. Тухольці – ціпкий народ. Кого раз руки зловлять, то вже не люблять пустити. Те-те-те, не радуйся завчасно, хлопче, Не така наша сила, що могла горстка твоїх тухольців зловити її в руки. Кажуть, тобі нам шкода часу. І що ж я можу вам у тім порадити? А от що? Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів. Хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід. Так от ж надіюсь... Що ти скажеш мені те слово, як трапити до серця твоїх громадян і твого батька. Дарма твоя робота, боярина. Тухольці не пристануть на таку заміну. Чому ж? Тухольці будуть битися до останнього, щоб не пустити вас через гори. Чи, може, мали б за таку нужденну заміну, як я... Допуститися зради на своїх верховинських і загірних братах, але ж замала сила твоїх тухольців, щоб спинити нас. Нащо тут великої сили, де сама природа своїми стінами і скалами спиняє вас? А все-таки ти скажи мені, як говорити до твого батька, щоб трафити до їх серця? Говори щиро по правді. Це єдине чарідійське слово. Ой не так воно, хлопче, не так. Твій батько старий чарівник, він знає таке слово, що кожному до серця трафляє. Він тебе мусив його навчити. Адже ж без такого слова ти не міг наклонити на свій бік моїх лучників, котрі, так скажено, за ніщо билися з монголами, якби, певно, не билися за найліпшу плату. Дивний ти чоловік, боярине. Я ніякого такого слова не знаю. Але скажу тобі виразно, що хоч би й знав, то не сказав би тобі, щоб ти не міг намовити тухольців на таку заміну. Хлопче, вважай, хто ти і де ти. Вважай, що ти невольник. Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть. Соколи мій, Максиме, що з тобою діється? Мирослава, чого ти прийшла сюди? щоб дужчої муки завдати мені. Я вже готов був на смерть. Ти знов збудила в мені любов до життя. Милий мій, не трать надій. Я задля того й йшла сюди, в ворожий табір, через усякі небезпеки, щоб сказати тобі, не трать надії. Нащо мені надії? Надія не розіб'є тих ланцюгів. Але мій батько розіб'є. Він говорить, що готов все зробити. Але жадає від мене такої услуги, якої я йому не зможу зробити. Якої услуги? Він хоче йти до Тухольців і робити з ними таку угоду, щоб взаміну за мене випустили ворогів із цієї долини. І жадає від мене того чарівного слова, котре би прихилило до нього серця Тухольців. Тату, це правда? Правда. Та цим знає таке слово? Мусить знати. Адже і тебе він за першим разом як прикував до себе. Без чарівся не могло статись. Ти вже маєш дозвіл начальника на переговори? Ні ще, але все стоїти буде хвилю, його намет повз моєго. То йди ж, я тим часом наклоню Максима, щоб сказав тобі все слово. Ти наклониш? Побачиш? Іди лишень. Причарована дівчина. Причарована. інакше Сама йому на шию кидається. Серце моє Максиме, не журися. Вони від це не вийдуть, тут їм усім погибати. Ох, Мирославо, зора моя, рад би я йому вірити, але надто велика їх сила. Заслабі наші тухольці. Нам прийшли на поміж за і Верховинці. Зброї доброї не мають. І про це не бійся. Слухай лише. Сотні сокир цюкають у лісі. Хвиля ще, а сотні вогнищ запалають довкола долини. А при кожнім огнищу робити будуть наші майстри машини, котрими можна буде кидати каміння аж до середини монгольського табору. І хто ж це таке видумав? Хто навчив наших майстрів? Я, серце моє. Я придивлялася нараз раз таким машинам, що стоять на мурах Галича. Життя моє. Ти будеш спасителькою нашої Тухольщини. Що мої мізерні машини проти такої ворожої сили? Твій батько... Не таку силу виведе проти них, а таку, проти котрої ніяке військо не встоїть. Яку силу? Слухай, Лишень. Дай вухо. Так, так. Добре. Хто ти? І хто прислав тебе сюди з такими вістями? Ні. Ти, певно, дух того сторожа, котрого звуть опікуном, духлі. Ні, Максиме, ні, милий мій. Це я. Та сама Мирослава, що тебе так дуже любить, що радо віддала б життя своє, щоб тебе зробити щасливим. Не мов би я міг бути щасливим без тебе. Ні, Максиме, слухай ще одного, що я тобі скажу. Утікає з цього табору, зараз. Як утікати? Але ж Варта не спить. Варта перепустить тебе. Переберись у мою одіж і візьми цей золотий перстень. Покажеш його сторожам, і вони пропустять тебе. А ти? За мене не бійся, я тут з батьком лишусь. Але ж вороги дізнаються, що ти випустила мене. А тоді не пощадять тебе? Я не хочу цього. Але ж не бійся, я зумію собі дати раду. Я також. А що? Все добре, тату. Тільки... Тільки що? Максимове слово таке, що воно не має сили в устах іншого. Тільки як він сам може сказати його, воно має силу. Ну, та... чорт його бере. Ні, тато, постій, що я тобі скажу. Вили розкувати його з ланцюгів. І йди з ним до тухольців. Ось перстень відпити. З тим перстнем Варта пропустить його. Дякую тобі, донечко, за добру раду. Тухольці полоняника візьмуть, мене прожинуть. Ні, цього не буде. Я йду сам і без його слова. Соколи мій, зроби так, як я тобі раджу. Візьми цей перстень. Я вже придумав, що маю робити. Іди і помагай нашим. І нехай наш сторож помагає вам. А небо не так ми з ними переговоримося. От, які ви смілі. Ну, ну, до такої радости не довго ждати. Та тільки не знати, чи вашим матерям це буде така радість видіти ваші голови на ворожих списах. Сур, твоєму слову, вороне. Ну, ну, я ж не бажаю вам того, а тільки кажу, що все не було би добре. І, власне, щоб вас охоронити від такої долі, я й хотів би переговорити з вашими старими. Що це ви робите? Згадай, коли мудрий. Метавка? Хлопи! А хто вас навчив робити таку посуду? Були і такі, що нас навчили. Мирославо, чи все ти навчила їх робити метавки? Я. Добре, доню. Батько, я бачила твого сина. Припомнічу цього персня я пройшла ворожий табір. Маємо надію, що він швидко буде знов на волі. Трудно, доню, трудно. Але хтось і прийшов ще з тобою? Це я, старче! Чи пізнаєш мене? Лице твоє пізнаю. Ти боярин Тугар-Вовк. Що привело тебе до нас? Я прийшов до вас, старці Тухольські. Посольстві від великого Бурунди-Бегадира. Чого ж хоче від нас Бурунда-Бегадир? Бурунда-Бегадир велить сказати вам, що сила його велика і непоборна, що дармо ви робите засіки в ваших вивозах, дармо будуєте машини до кидання камінням, нічим ви не врадите проти його сили. Видно, що твій Бурунда починає нас боятися коли задумав нас лякати. Це добрий знак. Говори далі. В його руках ваш полоняник, а твій син старче. От що каже він звістити вам? Розваліть свої засіки і пустіть їх з вашої долини. А взаміну за те, він готовий віддати вам вашого полоняника живого і здорового. В противнім разі, розуміється, його неохибна смерть і то серед страшних мук, а ви мусите бути побиті. Вибирайте ж, що ліпше для вас. Чесні браття, чи хочете порадитись пощирости над предложенням Бурунди, чи може однозгідно подасте про небо свій голос? Порадимось. Порадимось. Порадимось. Відійди, боярине, Захара. Тут діло йде про життя або смерть твого сина. Чи не ліпше б нам відступити від непевного бою і вирятувати хлопця? Тут діло не йде про мого сина. Коли б про него справді йшло діло, та я сказав би вам, я не маю сина, мій син погив в бою. Але діло йде про наших сусідів, верховинців і загірян, котрі спустилися на нашу оборону і тепер мусили не неприготовані погинути. Для того я говорю вам, не дбайте про мого сина, а рішайте так, якби він був вже у гробі. Але все-таки, Захаре, боротьба з такою силою ворогів Непевна. Все ще хто знає, чи боротьба з наїзниками така непевна. Становище наше сильне, вороги заперті в камінній клітці. З малими стратами ми можемо відбивати і найзавзятіші їх напади. Всеї ночі ще ми пустимо на них свого союзника, що проти него... Ніяка людська сила не встоїться. Так ти радиш нам відкинути предложення Бурунди. Не зовсім конечно. І видати твого сина на певну загибель. Не згадуйте про мого сина. Хто мені при таким ділі нагадає про нього, той стає в союзі з батьківським серцем проти мого розуму. Розум каже відкинути згоду. А що каже моє серце? Це вже моя річ. І що кому до того? То нехай буде по твоєму. Хай буде. Клечте боярине. Розумно. Звісна річ. По своєму розумно захвалював ти нам боярине згоду зі своїм начальником. Ми й не дивуємося тобі. Твій обов'язок був так говорити усім. Всповняти волю того, кому ти служиш. Послухай же тепер, що на те каже наш хлопський громадський розум. Коли б діло йшло тільки між мною і твоїм багадиром, то я радо віддав би йому все, що маю, навіть свою власну стару голову за увільнення сина. Але ти радиш нам нерівну замін при якій скористати можу тільки я сам і мій рід. Але стратити мусить не тільки одна громада, а всі ті громади, через які мусить іти ваш похід. Чи можна ж так мінятися? Ми зобов'язалися боронити їх від вашого нападу. І на таке наше слово вони прислали нам свою поміч. П'ятсот добірних молодців, знаєте ж, лише по трупі останнього тухольця ви зможете вийти з цієї долини. Або ми всі погинемо, або ви всі. Іншого вибору нема. Це наша відповідь. то вернися! Вернися, таточку! Лишися тут, між своїми людьми! Стань між ними добою з ворогом, як братові братів! А вони простять тобі все минувше! А там? Чого там можеш надіятися? Вони зрадять тебе, упоять обіцянками і заріжуть! Таточку, не йди більше туди! Там смерть тебе чекає! Дурна дівчина! Не пора ще мені! Що не вся надія пропала! Треба користатись того, що в руках, але коли б там не повелося. Ні, таточку, покинь такі думки. Хто знає, може тоді буде запізно? Не бійся, не буде запізно. Лишайся тут і братайся про мене з тухольцями. А я можу йти туди. Не забувай, дівчино, що там. Той твій Максим. Бувай здорова! Батьку, що ви зробили? Те, що мусив зробити. Інакше було б нечесно. Але ваш син, ваш син, що з ним буде? Що Бог дасть, доню, та ході не плач. Пора думати про діл, ранок зближається. А ну, громадяни, ходімо братися до оборони. Ні до нападу, достатньої боротьби з ворогом. И старии, мали, мари! Кожде придастся! Покажим отым дикунам, что може громада! Гомоном повстали старі тухольці і повалили з ясної поляни на добриви оглядати діло майстрів машини металки Та не до оглядання закликав громадян Захар На хвилю вони тільки спинилися коло машин а потім кубками йшли чим раз далі понад кручею долі долиною Аж до того місця, де тухольський потік тісниною випливав із долини, і де край нього стояв величезний кам'яний стовп, чотиригранний, грубий і нахилений над потоком, званий Тухольським сторожем. Туди, за проводом Захари Мирослави, спішила вся тухольська громада. Молодці несли на плечах довгі, грубі ялиці і драбини, Дівчата величезні вінці з листя і смирекового галуздя, Старші несли довгі звитки шнурів і линвів. Тихо було довкола. Великий наш сторожу, Ти, котрого діди наші, вважали своїм опікуном, котрого і ми шанували досі щорічними праздниками. Три рази вже ти ніч по ночі являвся мені в снах. Не мов то ти падеш і привалюєш з собою мене. Я вірю, що ти добрий і ласкавий, і коли ти кличеш мене до себе, то я Радуюсь твоєму зазиву і радо піду за тобою. Але коли ти і сам хочеш двигнутися зі свого відвічного стояння, то розбий, господине, своїм тягарем цього поганого ворога, дітей-морани, що знов нині вкрили благословенне твоє дитинство Тухольську долину. Зломи Другий раз погану силу так, Як зламав її перший раз, коли могутньою рукою Розбився цю камінну стіну і дав водам протоку І дарував людям оцю прекрасну долину. Загатив її тепер назад. Нехай згине горда ворожа сила, що тепер знущається над нами. Останній раз увінчайте сей святий камінь, обивайте його шнурами, а в інші живо до Підкопуйте його з долу, відкладайте під ойми! Живо, діти! Живо! Берітеся за линви! всіх хто може досягнути, Сапдідай ми хлопці Сапдідай ми Разгаї туж дão силом Райт тавини Райт тавини Райт світ Разом звільнило напруження шнурів, величезний камінь рушився зі своєї посади, і хвилю захитавшися в повітрі, зі страшним глухим ломотом повалився додолу поперед потоки тіснини. Люто плюснула хвиля за хвилею о величезний камінь. Кинулась була підгризати спідні, на дні покладені плити, шукати між ними проходу, але все було даремно. Всюду камінь та й камінь, щільно стиснений і збитий в одну незломну стіну. Заклекотіла вода, порушилася в усім своїм ложищем і стала зачудована, спокійна на вид але з гнівом у її кришталевій глибині. Вода! Вода! Вода! Відривай! Відривай! Бегадирі! табір! Раби! Що це значить? Що ж, бегадири? Видно, велика туча впала в горах. Наш потічок дужче виливає, ніж звичайно. Але невже ж вам боятися води, що сягає по кістки? Спиніть воду! Спиніть воду, бегадиречі можу ж я наказувати водам! Що ж ви, муші чи коти, що так боитесь десь тих кількох крапель води? Чи такі штовники перебували ми? Що сий патік проти Яйка і Волги, і дому, і Дніпра. Не бійтеся. Вода по кістки не здужає затопити вас. Чи у вас такие повинні часто бывают? Такие? ніколи, як то ніколи. А так. Бо все не повінь. Тухольці загатили потік, щоб залити водою долину. І ти знав наперед? Знав від твоєї доньки. Все боярине мій батько таке придумав. А прокляття. Чому ж ти не сказав мені сього борше? Нащо? Ми були б хоча оба спаслися. На все ще маємо час. Тільки держімося разом. Може, за півгодини прибуде згір правдива повінь і живо наповнить цілу долину. До вечора вже буде по цілій долині води вище ніж найвищий муж. А нам конче треба продержатися до того часу. Великі багадери, ми в великій небезпеці. Чому? Сеся вода не буде спадати, бо наші вороги загатили потік. Що ж нам діяти? Невже ж таки тут гинути? Ні, нам треба боронитися. Але як? Вели своєму війську, поки вода прозірчаста. Збирати на каміння і класти на купи високо понад поверхність води. Стоячи на них, ми зможемо оборонитися і від слабшого ворога, доходців. Слухайте всі! Збирати каміння і класти на купи! Божний відділ для себе! Суди! Суди! У вас, є досі! Усі їх нас обтілимо! Стрільці з луками! Ставайте на купи, стріляйте на тих хлопів! Межте за мною! Мусимо здобутися старовище, витребатися горіцею стіною, хоч нехай тут і небо валиться. Вироби тако зі мною. Показуйте дорогу. Туди дарма нам тертися. Туди нема стежки вгору. Мусить бути. Ти чуєш, який шум і крик по долині? Мабуть, бо він зближається. Нам як-небудь спасти своє життя. Нащо? Все ж таки життя краще, ніж смерть. Але що ж нам діяти? Як Рятуватися? Може, схочуть тепер за свого полоняника дарувати нам життя і вольний вихід? Спробуймо. Уходці. Бегатир Бурунда обіцяє вам віддати вашого полоняника живого і здорового. И жадает, чтобы вы за те нас, сколько нас еще лишилося, випустили живых и здоровых из всей Долины. Противные мразы ждет вашего сына неохибна смерть. Чуете? що можна прийняти це предложення. Сила ворожа знищена, а тих кілька людей не можуть нам бути страшні. Ниж тими кількома людьми є найстрашніший начальник. Ісей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. не наведе нову силу на наші гори. І хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо її. Але твій син, Захаре, Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. Батько, що ти думаєш робити? За що ти хочеш погубити свого сина і мене, батьку? Бідна дівчина, що я можу тобі порадити? Ти знаєш, тільки чорні очі та стан хороший. А я дивлюся на добро всіх. Тут нема вибору, доню Захари. Сила ворожа зломана, і громада не бажає смерті тих остатніх. У твої руки складаємо долю їх і долю твого сина. Змилуйся над своєю власною кров'ю. Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю. Скоро тільки Максим буде свободний, ти лише кивни на нас, а ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати. Ні, це було б нечесно. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю. Досить діти тої бесіди. Заждіть. Я сам пішлю їм відповідь своєю рукою. Батьку Але Захар, мовно чув її крику, спокійно намірював вареху на ворогів. Тим часом Бурунда і тугар-вовк дарма ждали на відповідь тухольців. Похиливши голову, спокійно, рішившись на все можливе, стояв Максим під піднесеною сокірою Бурунди. Е, що нам так довго ждати? Раз прийдеться. Але поперед мене гінті ти раве поганий І він страшенною силою Замахнувся, щоб сокирою Розлупати Максимову голову Але в тій хвилі Блиснув меч тугара вовка Понад Максимовою головою Грізна вбійча рука бурунди Врази з топором Відтято одним змахом Від рамени впала Обризкана кров'ю, мов сухе поліно в воду І в тій самій хвилі Максим похилився і з цілої можливої натуги вдарив страшного ворога головою і плечимо в лівий бік так, що Бурунда від цього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за собою і Максима. А в слідуючій хвилі зашуміло повітря і величезний камінь, кинуний з тухольської метавки руками Захара Беркута, з лускотом грюкнув. На купу ворогів, мов мертва без духа стояла над берегом тухольська громада. Старий Захар досі такий сильний незломний, тепер тремтів, мов мала дитина. При його ногах лежала замліла непорушна Мирослава. Втім, радісний крик залунав іздолу. Молоді тухольці, що плавали на спущених водоплатах, наблизились до того місця, де потонули Максим з Борундою, побачили Максима, який виринав із води, здоровий і сильний. Максим, живий! Живий, Максим! Батько Захаре, твій син живий! Живий, Максим! Де він? Де мій син? Батьку мій. Синку. Максиме. Батьку, що тобі такого нічого? Синку, нічого. Сторож кличе мене до себе. Чую його голос, синку. Він кличе мене Захарити, зробив своє діло раз почуває. Не говори того. Ні, синку, не ридай за мною, я є щасливий. А глянь, лише тут обіч, тут є хтось, що потребує твоєї овочі. Мирослава, серце моє, прокинься. Разом, ну. Тут, тут, між нами. Коло твоєго Максима. Максима. Так. Так. Гляди, я живий, я свобідний. Максима, серце моє. згадуй про нього серце. Той, що важить правду і неправду, важить тепер його добрі і злі діла. То бажаємо, щоб добрі переважили. Клякніть коло мене, діти, доню Мирославу. Твій батько поліг. Не судім, чи винен, чи не винен, поліг, так, як полігли тисячі інших. Не сумуй, доню, Замість батька доля дає тобі брата і мужа. В тяжких днях звела вас доля докупи І злучила ваші серця, і ви показалися гідними, Перестояти і найстрашнішу бурю. Нехай же ваш зв'язок в нинішню побідну днину Буде порукою, що й наш народ так само перебуде злигодні І не розірве свого сердечного зв'язку з чеснотою, людяним норовом Батьки й браття Нинішня побіда велике діло для нас Чим ми побідили? Чи нашим оружием тільки? Ні Чи нашою хитрістю тільки? Ні ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Вважайте добре насе. Важко зітхнув старий Захар, зернув на сонце, Сміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливим гріх плакати. Але з радісними співами обмили його тіло і занесли його на ясну поляну до стародавнього житла прадідівських богів, і, сложивши його в кам'яній контині, лицем до золотого образа сонця, вміщеного на стелі, потім привалили вхід величезною плитою і замурували. От так спочив старий Захар Беркут на лоні тих богів, що жили в його серці, і нашіптували йому весь вік чесні, до добра громади вимірені думки. коли сторінки повісті Івана Франка Захар Беркут. Запис артистів Київських театрів 1980 року. Ролі виконували Костянтин Степанков, Богдан Ступка, Олександр Ада Юлія Ткаченко, Валерій Івченко. На цьому я, Ольга Лігу, скажу всім до наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.